До її долинуло шародіння паперу. Це з управління кадрів. Шановний пане, листом від цього січня ми сповістили вас про надання вам на невизначений час відпустки збереження платні. Оскільки обставини, якими був зумовлений цей захід, з'ясувалися, то повідомляємо, що вам треба бути на своєму робочому місці 13 січня зранку, як звичайно, з повагою. Це все. Якусь мить вона помовчала і раптом схопилась. «Тринадцятий – це ж сьогодні! Вранці ти мав бути на роботі!» Занепокоєння Гіслен викликало в нього посмішку. «Не клопочись, – мовив він, – за це не виживуть». Вийшовши з бару, Гюйо рушив північною автострадою в Борже. В готелі взяв собі дві банки Кока-Коли, виготовлені місцевим підприємством фірми, і зійшов на четвертий поверх. Йому не знадобився ключ, тільки на на ручку, як двері відчинились. Телевізор був увімкнений, і Гюйо краєм ока побачив, що передають якийсь американський фільм із субтитрами. Він ступив у кімнату. Лежучи на канапі, поклавши ноги у черевиках на зелене покривало, на нього чекав комісар Дарке. — Доброго вечора, пане Гюйо. Як вам подорожувалося? «Все гаразд? Ів Гіо 13 січня 23 години 15 хвилин. Гі Йо поставив банки з Кока-Колою біля телевізора, плюхнувся на ліжко, на покривалі якого були розкидані речі з його дорожньої сумки, і відчув якусь дивну полегкість. Як ви мене знайшли? Знали, що я повертаюсь з Африки? Комісар Дарке, не питаючи дозволу, взяв банку з Кока-Колою, відклопнув язичок і потягнув за нього. Газ пшикнув хмаркою дрібненьких крапельок. Не зовсім так, відповів Дарке, інакше ми б забрали тебе при виході з літака. Поліцейський казав йому «ти» і з цього його зрозумів, що вони тримають його в своїх пазурах. Дарке закинув голову на губах, лишилася піна від напою, він випростився. Ну що тобі сподобалося, малі? Ви справді добре обізнані. Така наша служба все знати. Тобі треба було попередити мене, а то я змарнував два дні, шукаючи тебе. Якби ти попросив, то я безперечно дав би тобі якийсь тиждень перепочинку. Я ж розумію. раз бачив, як мої товариші просто на очах згаряли. Я себе до такого ніколи не доводжу. Це ти вперше зіткнувся так близько зі смертю. І вгійо кивнув головою і ледь чутно мовив вперше. Комісар спорожнив банку і стис її в руці. Розумію, що після цього треба змінити обстановку. Але тобі немає чого переживати за свого приятеля. То був неабиякий мерзотник. Він чудово приховував свою гру, ти знаєш. Її запустив руки в одяг, книжки і касети розкидані на ліжку. Чотири дні і чотири ночі. Я тягаю з собою цей мотлух. В літаку, в таксі, по африканських дорогах. Я не міг ні почитати газету, ні посидіти перед телевізором. Не знаю, не знаю, в якому злочині звинувачено Жарарна, але не вірю жодному брехливому слову з того звинувачення. Зрозуміло? Дарке відкинув полу піджака витяг із внутрішньої кишені аркуш і, розгортаючи, подав його Івові Гюйо. Прочитай оцю статтю і подумай. Побачиш, вона дуже добре аргументована. Я певен, що це говорить головний організатор операції. Гюйо Ві відразу впізнав Ліберасіон. Заголовок великими курсивними літрами назва рубрики, складена з літер. Різних шрифтів, шпальти, коментаря, з яким виступив журналіст. і окинув поглядом усе написане жирним шрифтом. Хроніка покаяння. Я, Маттєо, 35 років, один з головних учасників планованого кримінального злочину. Великий майстер збройного нападу Маттєо вже провів 12 років у тюрмі. Певен, що поліція має намір усунути його. Він признається, далі Гюйо уважно прочитав коментар. Свідчення всяких інформаторів, здавалося б,